Аудіокниги українською від студії Калідор Стівен Едвін Кін. Щасливий четвертак. Переклад Макс Овхарків. Ах, ти ж підлий сочий сину, скрикнула вона у порожньому готельному номері. Радше від подиву, аніж від гніву. Потім, ну такою вже вона була, Дарлін Пулен почала сміятися. Вона сіла у крісло біля зім'ятого покинутого ліжка, тримаючи в одній руці четвертак, а у іншій конверт, із якого він випав. Дарлін переводила погляд з монети на конверти назад і реготала. Сміялась, доки у її очах не зблиснули сльози, і не покотилися щоками. Петсі, її старшій дитині, потрібні були брекети. Дарлін абсолютно не уявляла, як вона збирається за них заплатити. Вона хвилювалася про це весь тиждень. І якщо це не було останньою соломинкою, то що? І якщо ви не можете сміятися, то що ви можете зробити? Хіба знайти пістолет і застрелитись. У різних дівчат були різні місця, де вони лишали найважливіший конверт, який проміж себе вони називали в лапках медовим горщиком. Герда, шведка, яка була повією у центрі міста до того, як минулого літа вдарилася у релігію на зборах відродження у Тахо, притуляла свій конверт до однієї зі склянок у ванній кімнаті. Маліса клала свій конверт під пульт керування телевізором. Дарлін завжди спирала свій конверт на телефон. Тож, коли вона сьогодні вранці увійшла у номер 322 і побачила, що він лежить на подушці, вона точно знала, що пожилець залишив щось для неї. О, так. Там дійсно було щось. Маленька мідна монета. Чверть долара, із написом У господа віримо. Її сміх, який уже майже перейшов в легке нервове хохотіння, вибухнув із новою силою. На передній частині горщика із медом було надруковано логотип готелю силуети коня та вершника на вершині скелі, що обрамлений ромбічною рамкою. Внизу під логотипом був напис. Ласкаво просимо до Карсон-Сіті, найприязнішого міста у штаті Невада. І ласкаво просимо до ранчера, найпривітнішого готелю у Карсон-Сіті. У вашій кімнаті прибирання зробила Дарлін. Якщо щось не влаштовує, будь ласка, наберіть нуль. Ми негайно це виправимо. Цей конверт надається, якщо вас все влаштовує, і ви маєте бажання... І віддячити за роботу цій покоївці Ну і ще раз вітаємо вас у Карсон-Сіті та у готелі Ранчер Вільям Айвері, менеджер Доволі часто її конверт, її медовий горщик був порожній Вона знаходила конверти у кошику для сміття, розірваними чи просто зім'ятими Немов ідея дати чайові покоївці обурювала деяких гостей, інколи вони плавали в унітазі. Але іноді траплявся маленький приємний сюрприз, особливо якщо удача за ігровими автоматами чи картковими столами посміхалась гостю. І пожилець з кімнати 322, безперечно, скористався можливістю подякувати. Він залишив їй цілий четвертак, їй Богу. Це дозволило подбати про брикети для пеці, отримати ту гральну приставку Сіґа, яку усім серцем хотів отримати пол, йому тепер навіть не доведеться чекати до Різдва, він зможе отримати її у якості подарунку на, на, на день подяки, сказала вона сама собі. Звісно, чому б і ні? І я зможу виплатити борги за кабельне телебачення, тож нам не доведеться відмовлятися від нього. Ба більше, ми навіть додамо до нашого пакету канал Дісней, і я нарешті зможу звернутися до лікаря щодо моєї спини. Дідько, та я просто багатійка. Якби ж я могла вас знайти, містере, я б опала на коліна і розцілувала б ваші кляті ноги. Тільки от... Зробити це шансів не було. Пожилець із номеру 322 давно виїхав. І хоча ранчер був найкращим готелем у Карсон-Сіті, але номери у ньому рідко знімали більш ніж на одну ніч. Коли Дарлін заходила через задні двері о сьомій годині ранку, пожильці готелю прокидалися, голилися, приймали душ а у деяких випадках лікували своє похмілля. Поки вона пила каву у кімнаті для прибиральниць разом із гардою Мелісою та Джейн, це головна покоївка із великим бюстом та зі стиснутими нафарбованими червоною помадою губами. Потім наповнювала візок і готувалася до робочого дня усі ті пожильці, далекобійники, ковбої та продавці – виїжджали зі своїх номерів, залишаючи медові горщики або із приємною подякою, або просто порожніми. 322-й. Цей джентльмен кинув четвертак у свій і, мабуть, також залишив їй щось дрібне на простирадлах, не кажучи вже про сувенір або два у незмитому унітезі. Тому що деякі люди... Завжди щось залишали. Це просто було їхньою природою. Дарлін зітхнула, витерла вологі від сліз щоки низом фартуха і остаточно розкрила конверт. Пожилець справді потрудився, аби заклеїти його, тож вона спершу відірвала кутик у своєму нетерпінні поглянути, що всередині. Вона вже хотіла вкинути той четвертак у конверт, коли раптом помітила, що в ньому ще дещо лежить. Це виявилася складена записка, написана на аркуші з блокнота. Вона її вийняла та розгорнула. Під логотипом із зображенням коня та вершником, під написом просто Записка із Ранчо 322, заточеним олівцем Написав тільки дев'ять слів. «Цей четвертак, що приносить удачу. Це правда. Ти щасливиця!» Хех, «Просто чудово!» – сказала Дарлін. «У мене двоє дітей, і чоловік на п'ять років запізнюється додому із роботи. Тому мені б дійсно не завадило трохи удачі. Бог мені свідок, не завадило б. А потім вона знову засміялася, коротко фыркнула і опустила монету назад у конверт. Вона зайшла у ванну кімнату і зазирнула в унітаз. Там було чисто, лише вода. Це вже було непогано. Вона взялася до роботи і не згаяла багато часу. Четвертак, що їй залишив пожилець, виглядав як знущання – але у всьому іншому 322-й був достатньо вічливим. Жодних смуг чи плям на простирадлах, жодних маленьких неприємних сюрпризів. Принаймні чотири рази за п'ять років, відколи вона працювала покоївкою, п'ять років після того, як дік покинув її, вона знаходила на екрані телевізора смуги того, що могло бути лише чоловічим сім'ям, а одного разу виявила смердючу калюжу сечі у шухляді комоду. Нічого до того ж не було викрадено. Треба було лише застелити ліжко, помити раковину і душ та замінити рушники. Виконуючи ці звичайні для її роботи справи, вона розмірковувала про те, як міг би виглядати по кімнати 322 і що це за чоловік, який залишив жінці, що намагалася сама виростити двох дітей, 25 центів чайових. «Напевно, такий, хто може бути веселим і злим водночас», – припустила вона. «Той, хто, мабуть, мав татуювання на руках і був схожий на персонажа Воді Гарлсона у фільмі «Природжені вбивці». «Він же нічого про мене не знає». – подумала вона, зайшовши в коридор і зачиняючи за собою двері. «Напевно, він був п'яний, і це видалося йому смішним. Ось і все. І дійсно, у певному сенсі це було смішно. Чому ж інакше ти сміялась?» «Звісно. Чому ж іще ти сміялася? Штовхаючи свій візок до номера 323, вона подумала, що віддасть четверта к Полу. Із двох її дітей Пол був тим, кому приділялось менше уваги. Йому було сім років, він був мовчазним і страждав від того, що здавалося постійно мав нежить і мусив шморгати носом. Дарлін також подумала, що він може бути єдиною семирічною дитиною-астматиком у місті, яке славиться чистим та сухим повітрям. Вона зітхнула і відчинила двері у номері 323, мріючи, що, можливо, вона знайде 50 або навіть 100 доларів у конверті в цій кімнаті. Це майже завжди була перша думка, коли вона заходила в кімнату для прибирання. Проте конверт лежав там, де вона його залишила, притулений до телефону. І хоча вона перевірила його, аби переконатися, вона знала, що він буде порожній. До речі, так воно й було. Зате 323-й дещо залишив для неї у вбиральні. «Тільки подивіться на це, скільки щастя навалило», – сказала Дарлін. І почала сміятися, змиваючи унітаз. «Ну, просто...» Вона такою була. У вестибюлі ранчера стояв гральний автомат, однорукий бандит, єдиний на все приміщення. І, хоча Дарлін жодного разу не користувалася ним за всі п'ять років, що працювала тут, вона несподівано опустила руку до кишені, коли того дня йшла на обід. Дарлін намацала конверт із відірваним кутиком і попрямувала до хромованої приманки для дурнів. Вона не забула про свій намір віддати четвертак полу, але 25 центів сьогодні для дітей нічого не важили. Та і для чого? Ви навіть не зможете купити паршиву пляшку «Кока-коли» за четвертак. І раптом, раптом їй закортіло просто позбутися тієї клятої монети. У неї боліла спина. Був кислотний розлад шлунку після чашки кави о 10 годині, і вона до того ж відчувала шалену депресію. Раптом весь світ зник, і здавалося, що винен у цьому був тільки той паршивий четвертак. Він ніби лежав у неї в кишені і посилав їй невеличкі порції негативних флюїдів. Герда вийшла із ліфта саме вчасно, аби побачити, як Дарлін сіла перед гральним автоматом і вийняла четвірка із конверта собі на долоню. "Ти?" сказала Герда. "Справді ти? Ні, я ніколи у це не повірю". "Тоді просто спостерігай за моїми руками", сказала Дарлін і опустила монету в отвір із написом Використати одну, дві або три монети Ця крихітка зникла Вона почала йти геть А потім майже миттєво повернулася назад Аби смикнути важіль грального автомата Вона знову відвернулася Не дивлячись, як крутяться варабани І тому не побачила, як дзвіночки Відобразились на віконцях однорукого бандита Один, другий і третій. Вона зупинилася лише тоді, коли почула, як четвертаки почали сипатися у кошик в нижній частині машини. Її очі розширилися, а потім підозріло звузилися, наче це був іще один жарт. Або, може, продовження попереднього. «Ти виграла", скрикнула Герда. Від хвилювання до неї повернувся її шведський акцент. «Дарлін, ти виграла. Вона промчала повз Дарлін, яка просто стояла на місці, слухаючи, як каскадом. Дзвінко падають монети у кошик. Здавалося, цей звук триватиме вічно. «Я щасливиця», – подумала вона. «Щасливиця? Яка ж я щасливиця?» Нарешті четвертаки припинили сипатись. «Господи, боже!» – сказала Герда. «Боже мій! А я думала, що ця тупа залізяка ніколи нікому не дасть грошей. Особливо після тих четвертаків, які я на нього витратила. А тут така втача. Лише подивись, тут, мабуть, толарів п'ятнадцять, Дарлі. Хуяви, скільки б тут було, якби ти вкинула три монетки!» «Це було б більше, ніж я могла б витримати». Відповіла Дарлін. Їй захотілося плакати. Вона не знала, чому так сталося, але це сталося. Вона відчувала, як сльози обпікають її немов слабка кислота. Герда допомогла їй вичерпати монети із кошика, і коли всі вони опинилися в кишені Дарлін, той бік її сукні комічно обвис. Єдина думка, яка промайнула у її голові, це те, що вона повинна купити Полу щось гарне, якусь іграшку. 15 доларів було б недостатньо, аби купити гральну приставку Sega, яку він хотів. Але можна було б купити одну із тих електронних іграшок, на які він завжди дивився у вітрині Радіошак у торгівельному центрі. Він не просив їх купувати, бо знав, благання не допоможуть. Він був дурний. Тому просто шмигав носом і дивився на ті іграшки з сумними, але жадаючими очима. «Та до біса це все!» – сказала вона собі. «Ти витратиш це на себе, на нове взуття, ось що ти зробиш. Або на ті бісові брекети для пеці. Пол не буде проти, і ти це знаєш!» «Ні, пол не буде проти, та й хто б його питав?» Подумала вона, перебираючи пальцями вагу четвертаків у своїй кишені і дослухаючись, як вони дзвенять. «Ти знайдеш їм застосування!» Пол знав, радіокеровані човни, машини та літаки у вітрині були такими ж недосяжними, як ігральна приставка «Сега» разом з усіма її відеоіграми. Для нього ці речі існували лише для того, аби оцінювати їх в уяві, як картини у галереї або скульптури в музеї. Однак, ну, можливо, вона все ж таки виділить гроші зі свого несподіваного доходу і подарує йому якусь дрібничку. Так, якусь дешеву гарну дрібничку. Здивую його і здивую себе». Але здивувала вона себе. Та ще як здивувала. Того вечора вона вирішила іти додому пішки, а не їхати автобусом. На півдорозі північною вулицею вона раптом звернула в казино Сілвер-Сіті, де ніколи в житті ще не була. Четвертаки вона поміняла на купюри у готелі. Всього було 18 доларів. І тепер... Почуваючись відвідувачкою у своєму власному тілі, вона підійшла до колеса рулетки і простягла ці купюри круп'є. А рука її у цей час була повністю позбавлена відчуттів, їй здавалось, що це не її рука, кожен нерв під поверхнею шкіри, здавалось, відключився, ніби ця її раптова аномальна поведінка перевантажила їх, і вони відмовилися функціонувати. Це не має жодного значення, казала вона сама собі, коли клала усі 18 рожевих однодоларових фішок у сектор грального поля із позначкою непарні числа. Це всього лиш четверта, ось і все, незалежно від того, що зараз він набув форми гральних фішок. Це просто чиїсь невдалий жарт над покоївкою, який той чоловік ніколи в очі не дивився. Це лише четвертак, і ти все ще намагаєшся його просто позбутися, тому що він хоч і розмножився та змінив свою форму, але все одно посилає негативні флюїди. «Ставки зроблено! Ставок більше нема!» – почувся голос Круп'є, і він запустив кульку проти руху барабану рулетки. Вона закрутилася, опускаючись, а потім почала стрибати між комірками варабану і нарешті зупинилась. Дарлінг у цю мить заплющила очі. Відкривши їх, вона побачила, що кулька лежить у комірці з числом 15. Круп'є підштовхнув їй іще 18 рожевих фішок. Дарлін подумала, що вони схожі на розчавлені цукерки «Канада Мінс». Вона підняла їх і зробила ставку на сектор червоне. Круп'є питально глянув на неї, зводячи брови і не промовляючи при цьому жодного слова, мовляв, чи впевнена вона. Гарлін кивнула, і барабан знову закрутився. Коли переміг червоний колір, вона переклала свою зростаючу купу фішок на сектор чорне. Потім знову зробила ставку на непарні числа. Потім на парні. Після крайньої на той момент ставки у неї було 576 доларів. Сама ж вона почувалася так, немов перемістилася на іншу планету. Перед собою вона бачила зовсім не чорні, зелені рожеві фішки. Це були брекети і радіокерований підводний човен. «Я щасливиця», – подумала Дарлін Пулен. «Ох, яка ж я щасливиця!» Вона знову поклала всі фішки разом, і натовп, той самий, що завжди формується позаду та навколо гравців, у яких раптово починається переможна серія, навіть о п'ятій годині дня, застогнав.